spog in die masjid. Anas Radul Anou vertel, dat die booskapper van Allah, sallallahu alaihi wa sallam, gesê het, een van die tekens van die finale uur, sal wees, dat mense binnen die masjid, sal spog,